Els alumnes ells ens van dir que havien fet un protocol d'acollida i ens va semblar que era imprescindible que aquest protocol d'acollida en algun moment hi formés part d'una de les exposicions del museu. I ells saben per què, perquè podem tenir molts debats respecte a com eh, treballem els temes d'interculturalitat i els processos migratoris, però únicament els savis que ens poden parlar d'això són les persones que passen per aquesta experiència i si aquesta experiència no la sabem i no la reconeixem i no la veiem d'una manera còmoda i tranquil·la, és difícil realment que després puguem resoldre els possibles problemes que poden aparèixer com ens expliquen els alumnes. Per tant, d'una banda el protocol d'acollida ens va semblar que era impecable com a model per poder explicar i compartir amb altres centres educatius el compte de l'ocellet, ja ni us explico, perquè era també un projecte super xulu que a més a més, ens explicava tot un procés des del moment en què fem el viatge i es prem la decisió fins al, al final d'aquest procés. No? I després el projecte'Arrels, que també ens va agradar molt i ens va semblar que era molt important tenir també el nostre receptari de cuina, i les nostres petits, els nostres petits objectes, per tant, hem creat amb aquests tres projectes aquesta exposició, que esperem que pugui tenir continuïtat i poder fer altres coses més endavant amb vosaltres. Jo només us puc dir que estic supercontenta que esteu aquest matí aquí, que us vull agrair moltíssim la feina que heu fet que, sabem que és una feina molt, molt molt important, no sé si vosaltres sou conscients de l'important que és la feina que feu cada dia en aquest sentit, i per tant donar-vos les gràcies i convidar-vos ara, us dono la paraula perquè li expliqueu al món, ara des d'aquí al món, li expliqueu totes les coses xules que heu fet vosaltres. ¿vale? Sí? Qui comença? Presentadora.